Та не обняв, як це було колись, порив часто зі сміхом, притулив лише його голову до своїх грудей, поцілував у чоло, як це чинить душпастер, і промовив, «А ти й далі у подорожах, то ходімо, у мене гості». Ішли мовчки, і не могли зав'язати розмови. Літнє недвечір'я прохолодним леготом обмивало обличчя. Із смерекового бору, що праворуч спинався каскадами горбів до піднебесі і утворював зелену піраміду, завершену короною рівностовбурних смерек, тягло медовим запахом живиці. З лівого боку пістинської дороги, що поминала церкву і плебанію, шуміла на дні каньйону бурхлива ріка, підмиваючи прямовисні скали, з котрих безугаво стікали потічки сухого піску, захоплюючи з собою білу рінь. Плебанія посувалася все ближче і ближче до провалля, вже нависала над ним і була схожа на лелече гніздо. З протилежного боку каньйону, з витисаних у скалах призб, визирали на обставлений шальованими будинками тракт халупи осілих циган. А за ними спадистим узгір'ям потягнулася аз до Хімчина, непрохідна діброва, крізь яку можна пробратися хіба що оленічими стежками. Каньйон заповзав у підчеревину гір. Прогризав крізь них тунель до таємничої гуцульщини. Вагелевич зупинився над і, затримуючи Якова, прошепотів. Господи, яка краса! Ця заманлива пастка для наївних інтелектуалів, посміхнувся отець Головацький. І на тебе, подібна десь чекає. Чей не залишиться вічним пілігримом з костором у руці і торбою за плечима? Ні, я не шкодую, що потрапив у гірський край. Тут я віднайшов свою долю, Марійку. Ти мав би знати Криворівненського паруха отця Сильвестра Бурачинського, то його доня. Це благословенна пастка, тут витає сам Бог і немає більшого щастя, як проповідувати в цих забутих краях Слово Боже. І почеснішого обов'язку немає. Тобі не бракує в Микитинцях бібліотек, Якове? Перервав Вагедевич мову Головацького, яка здалась йому напутньою і не зовсім щирою. Ще як бракує, аж вигукнув отець Яків і на мить став натуральним колишнім любомудром, який без бібліотек і архівів не мислив свого життя. Проте священничий обов'язок вимагає від нього повсякчас перебувати в образі слуги Господнього. Тому знову лягла на його обличчя маска побожності, така чужа для колись розкованого, охочого до гарячих суперечок і чисто світських розмов Якова. Мабуть, через те так важко розпочиналося між приятелями бесіда. А ще віддаляло Вагелевича від Головацького гірке відчуття, спричинене його байдужістю? Як це він досі й словом не обмовився про покійного Маркіяна? Чи, може, нічого ще й не знає? «Я був на похороні», – сказав ледь чутно Іван, і чекав від Якова бурхливого вияву жалю або й розпачу. Проте почув спокійну, з ялейним відтінком у голосі відповідь. «Мир його!» я дізнався про це щойно вчора. В мене гостює наш фундатор з Коломиї, пан Микола Верещинський зі своєю племінницею, то він і розповів. Їздив на похорон. Не бачив я його, знизав плечима Вагилевич і враз відчув свою тут відсутність. Нібито не він, а його двійник добрався до Макитинець і дав знати йому, що не варто було долати стільки світу до Якова за розрадою, якої, мабуть, не отримає. А власне, чого хотів Іван? Втішання в смутку? Але ж для чого, чай Маркіяна вже ніхто не воскресить? Наукових дискусій? А чи варто займатися розмовами, коли наука вимагає натужної праці власного мозку? Суперечок про рунічне письмо? Але ж Яків ніколи не вірив в існування рун. А тепер, коли Іван готовий до торгів з чортом, думки приятеля з цього приводу і зовсім йому не потрібні. А все ж таке. Чого приманджав Вагелевич з Ожидова до Микитинець, яка туго погнала його в дорогу? За чим змучила ностальгія? І аж тепер втямив Іван, за трійцею. Йому здалося, що вони з Яковом повинні тепер так тісно поєднатися душами, щоб не залишилось найменшого відчуття відсутності Маркіяна. І була це найоманливіша ілюзія». На місці Маркіяна з'яєло бездонне провалля, яке буде розширюватися все більше і більше, мов ті скали у бабіч Микитинського каньйону, де хоч позірно все стоїть на місці. Проте простір між плебанією і циганськими халупками щораз то ширше є, бо непомітно осувається урвище. І хто знає, чи за якийсь час Вагедевич зуміє добачити із свого циганського шатра, схоже на бузькове гніздо, житло ця Головацького, яке стоїть... Дух людям забиваючи на самому краєчку скали. А може, те гніздо нечутно звалиться у прірву і ледака полетить у далекий, ще незнаний йому сьогодні вирій. Пан Верещенський тільки руками розвів, побачивши Вагилевича. А то якими світами, пане Іване? Трохи божими, трохи бісівськими, інакше не можна, пане Миколо. Світом бо управляють дві сили. Правда. Правда, лише та різниця між ними, що одна керується любов'ю а друга ненавистю. Тому ці сили весь час змагаються, і кожна в свою чергу перемагає або програє. Яка ж бо сила перемогла на вашій дорозі, пане Вагилевич? Любов. Справжній любов, пане Верещинський, повірте мені. Не можна провадити філософський диспут, нечисту силу поминаючи, начебто вдавано обурився Головацький.